42. Készen álltam a legény búcsúra, hogy nevessek, hogy jól érezzem magam, hogy megszabaduljak a stressztől. Ugyanakkor attól is féltem, hogy ha túlságosan eleresztem magam, vagy túlságosan berúgok és elájulok, akkor Vili és a haverjai lefognak és leborotválják a szakállamat. Vili maximális komolysággal nyíltan közölte is velem, hogy ez a terve. Tehát miközben jól éreztem magam, folyamatosan szemmel tartottam a bátyámat. A legíny búcsút egy barátom házában tartottuk hemsírben, nem a déli parton, nem kanadában és nem is afrikában, amint a tudósítások állították. A bátyámon kívül 15 haverom volt jelen. A házigazda felszerelte a fedett teniszpályát különböző fiúsi játékokkal. Óriás boxkesztjükkel, íjakkal és nyilakkal a gyűrükúra stílusában. Még egy rodeóbikát is bérelt. Kifestettük az arcunkat, és úgy bohóckodtunk, mint az idióták. Nagy móka volt. Egy-két óra múlva elfáradtam, és megkönnyebbültem, amikor valaki kiabált, hogy kész az ebéd. Nagy pikniket tartottunk egy tágas, szellős pajtában, aztán elvonultunk egy rögtönzött lőtérre. Felfegyverezni ezt a részek társaságot. Veszélyes ötlet. De szerencsére senki sem sérült meg. Amikor már mindannyian meguntuk a lövészetet, beöltöztettek egy hatalmas sárga tollas sírkének, és lekültek a lőtérre, hogy aztán petárdákkal dobáljanak. Rendben, beleegyeztem. Aki a legközelebb kerül hozzám, az nyer. Visszagondoltam a régi Norfolki hétvégékre, amikor Haig és Emily fiaival együtt kerülgettük a petárdákat, kíváncsi voltam rá, vajon Vili is részt vesz most benne. Hogyan távolodtunk el egymástól ennyire az akkori meghit kapcsolatunkhoz képest? Talán, gondoltam, még vissza lehet csinálni. Most, hogy nősülni készülök.